بسم سمله الرحمن الرحیم والات را نه سووا د یوکانل المقمول مخک نه دا او ایجاز کې ذکر کو باتن الله خطیب ز پهغې بند د اتلاازات وکړه شارت دغې نه جوابات وکو اوس د الله م خطب که زنی پ مقبول دیلو اغه د زیکه واللا راله الصاب سر دا د خپل مسله ذکر کول دغه په مسلهغه مسلهې په اتنا د پیجااز کې زکر کو تاهغې د لدونونه وړو اس سے دردتا کا مقبول خبر دا اغاز کر کے خطیب کذوینی وائی ولک رویل السواب زوابتا نزبانے اکراب درستا گیت رکھتا خبر دا ایو کالدہ چھوئے لیشی المقبول من تر کے تعبیر انتعدیت المراد و انتعدیت اصلی ہی بلبز مصاون لہو او بلبز ناکس انہو وافن او زائدن علیہ لفائدتن دویچې اکر په لسړه دا خبره ده چې په زبرد د ایجاب او د اټناق کې تداتاریب کې ایجاب څه ته لیکيږي اټناق څه ته لیکيږي وددا چې اوه چې کم مقبول د طرقو د تعبیر نه د مراد نه تعبیر کړي لویہ بعد اصل سره اصل مراد چې په کومو الفاظو ادا کولي شي د اغه سره مساوي تعبیر وکړي اصل مطلب او مراد چې په څومره الفاظ باندې ادا اصل مطلب او مراد پر چې څومره الفاظ وزښیږي یا خودت په هغه عمره الفاظ سره ادا کړي صحیح شو مې مساوات وي یا چې د کمراد او مطلب په څومره الفاظ داغره دا پر پا وزشي پاره باندې ادا کول شي داغنه پناکیسو الفاظ سره بتا ادا خدا دی کلمه <کمو> الفاظ را ادا خدا خدای دې چوافن مطلب بیا برابر وي الفاظ به کومي او مطلب بیامو برابر وي یا به ته اغه نه فسیوا الفاظ باندې لپایده تل ادا کړي یو پیدي دغه الفاظ سیوا کړي نو اصل مراد چې سمره الفاظ دا غیر خارواز شوې ک دا غیر د عبارت در اغه مر برابر الفاظ استعماله نظام مساوات ک راغه نه کمه او مطلب برابر دي لدا ایجاز شو. او کدا اغینا الفاظ دیوطای دیو نوکتی دیو اصل مطلب دیو پار جو مرا الفاظ وزا شوی دی کدا اغینا الفاظ دیو نوکتی دیو پار تسی واکعه لدائی اتناب شوی تو اصل مراد توقورا دیو پارا وزیعی دیو شمرا الفاظ وزا کری دی دیدت کا مایار گرزای اوہو متعرف الاسات گرزاو یا مکان گرزاو او دیو دیویا کہ وزا گرزای ورز والا سمرا الفاظ د پارا و ذکر تو آگه مرا الفاظ استمالان و مساواد شو کد آگه نا الفاظ کمین او مطلب و سره و سرا برابر رازی نو دا ایجاز شو او کد آگه نا الفاظ سوا کے لپائدتن نو دا اتنار شو لپائدتن که قودا کدی سوا گی کچھرے الفاظ تو سوا کے او اگه سرا مطلب کل خرابی نو اگه تا او بیا تکه تک زیادہ چلا لپائدتن وی او معین الفاظي هغه ته او که الفاظ څه واکې او معین الفاظ نه لري نو هغه تحشوه نه بهره اصل مراد د الفاظ واکې نو يا بل فائدته ني يا بلال د فائدته کې له فائدته ني دا هغه لومړی بیان کوي که له فائدته معین وی ته تطویل دا کړه الفاظ غیر نو زیادت کې بیا درې اقسام جوړي کیه اگر د بیان یې مختلف اقسام جوړي دروه اقرب الی الثواب اقرب الی السجای ترکجادی ای یقوله دا چی وی شی المقبول من طرق التعبير مقبول لطرق التعبير لا چی تعبیر کته د مراد لا نو ادا کول د اصل مطلب دی ب لفظ مساوی له فداش الفاظ مساوی د اصل مراد سره وازیعینو د اصل مراد د پارسوره وزکړي او مکسنانو یا ب ادا کول د مرادوی ب لفظ ناکسن له فداش الفاظ ناکس په وی عنه دا اصل وضع والا الفاظ دا. حوافن بابا ماناك وفاداري او بلبزن يا ادا كون دا دا مراد باوي بلبزن بدا سي الفاظ سر زائد عليه چه دا اصل وضع نبس زائد ووي خلی فائدات دا زیادت دا لی فائدات نفل مساوات و مساوات چه دا يكون اللفزو دا چه وی لفز بمقدار اصل المراد دا مقدار دا اصل مراد سر اصل مراد دا پرفوزه کسور الفاظ دی والا اجاز دا شا يكون ناكسا عن د دکه مراد نه هوا فين به وفادار کې انکه به په مراد باندې ول اتلا اتلا ده چې کله زائد علیه چې الفاظ زائد علیه پاتې مراد باندې خلې فائدت نشي نه فائدې اوس لم دې کې ذکر شو په یو صورت کې بلب زنده کې سن وافين الفاظ لا کې چې هوافي دی د اجازه په صورت کې وافي کې ذکر شو لږ دې سره اعتراض را چې نه خلل وخت تر ذ بواف او اعتراض راغلی په صورت کې د خلل وقت کا الفاظ تک کم کی او مطلب برابر دا دا خو ایجاز دے لبہ کو اجازت دے او کا الفاظ تک کم کی او مطلب کے نقصان راغل کی بیا اخلال وئی دي ته صحیح اخلال وئی فکلام کې خلل راغل نقصان راغل دي تبیا اجازت نه دي بیا تبیا سې لیکيږي اخلال وقت رازیواتن او احتراز کو پر صورت اجازت کی پوافقت سره د اخلال لا ووی یا کون لفظ او د چوي لفظ کې سلام علاس لمراد لا کې سوياس او زه راکنه وفاداری نه کوي بهې مراد باندې ککونه نه ککول شعر شعر او شعر ولعيشو خير في ظلال النوق ممن عاش قد شعر وايي چې ژوندۍ تیرول دا ډېر بهتر دی په ظلال النوق کې په ملا النوق کې هغه ژوندۍ او دلالنو کی یعنی پو حمک کی پو او پا, پا کمکل تو کی دا آغا دا دیر بهتر دي ممن عاش قد دا چا د چاہ دا زندگینا چی از زندگی تیری قد دا چی پا اغم ملامت یا کولشی پا اغم ملامت یا پا مطلب کی چونکی خفارا نو دے مطلب آغا زہی اے اناعیم وفی العقل وفی دلال العقل, وفی دلال العقل لنبیس ربا اولا گی لنبیس ربا اولا گی العیش و خیرم زندگی بہتر دا حکم زندگی العیش و ناعم و خیرم اغا زندگی چی اغا بہترین زندگی پناز و نعمت کی وی لدار دیر بہتر دا دا اغا زندگینا دا اغا زندگینا اگر زندگی کی کومه زندگی سی وی د یا نورش کلوونکو د اصل مراد په دې دا دی چې کومه زندگی اگرخه زندگی زندگی په خوشاله سره پیری کې پناز او نعمت سره پیری اگر چې دا کم کلتوب سره دا ډېر بهتر ده د اغه زندګان چې اغه د سختۍ سره اگر چې د عقل قصوري کی وی دا عقل زندگی په سخته کې د دین او د کومکل زندگی چې په ناز او نعمت کې ودا ډېر به تر ده مطلب د شعر خدا دی اصل مطلب د شعر خدا دی چې اغه زندگی چې هغه د ناز او نعمت او د خوشاله سری اگر چې د کومکل توپ صورت کی وی دا ډېر به تر ده د اغه چې هغه خود عقل قصوري کی وی خو سخت تکلیف او مصیبت او د تکلیف سره خبرم زه اس دې بیانونو دغو او د خوځیشر ته وګورئ دا الباس ته وګورئ نو په دې معنی باندې الباس زلالت مته کې ټکي نقصان دي وانا عيش زندګی د خیرن دا بهتره د فی زلال نو کې پقام کلټو کې حلل په نفس زندگی په کملټو کې بهتن دا هغه زندګی چې لا عین زندګی دا الباس په کې پکارو کله والعيش الناعم خیرن فی دلال انو کی نظر تا دی الفاظو کی ایجاز دے خدا ایجاز دا سی ایجاز دے چدا مطلب او پا مانا کی اخلال پیدا کئی چدا الفاظو سرمی مطلب بدلیجی والعیش و خیرن فی دلال انو حالانتو والعیش و نائم و خیرن فی دلال انو صحیح شو اور دیبن صرف من من عاش قد من من عاش قد فی دلال آکل و اثر پکار ده. دا زندگی بہتر دا عیش نائم سردکا مکنٹو دا بہتر دا اوچہ دی زندگی نا چاہ ربا مشکت کی مطلق مشکت نا چا مشکت کی وی خو فی ذلال العقل سرد و سنن دا عقل دا زلال دا عقل نسودا نگر ایوت ربتم الفاس کم شوی دی من منع شکت دا سرد فی ذلال العقل کم شوی او دنبی الفاس سرد و العیش نائم و سرد نائم کم شوی دی خودی پمانا کی خلل پیدا کړی جی یوه تر پندم کوي به انده بل تر پندم کوي به دی دایم نم کې کم شوه د بل نم کې کم شوه د لحاظه پمانه کې خلل او نقصانو راغلی دی نو که الفاظ مختصر کړي شي اصل مراد باندې کوم الفاظ د لغات کې هغه الفاظ تک کم کې او معنا کې ور سره اختلال راغلی نه دی طبيع اختیصار نه ویلي کېږي د طبيع خلل یې لیکي کې لګاده شعر چی حدید یال تک سواله اختیبات مې دي فل 40 کې خدا به حسن وجبان شن دا په دې شعر باندې اعتراض دی اورنګ درحال دا بلیذ صلاه اختیبات مې دي د مقابل د وجنا یو لکه ذکر مې من من عاش کده دلته نعیم ذکر شی بکرمی درستو من من عاش کده دلته عيش نمت لکه عيش نده مراد عيش نعیم مراد لک خير ممن عاش کده په دې کې د مقابله او تبذيل دیتا مراد عیشی نائم دیتا او دلتا فی ذلال <سؤال> النوک اگه سر دلتا فی ذلال النوک ذکر شو بالمقابل دا اگهنا من منعاشا فی ذلال العقل التعام مراد دیتا دیو سر عیش نائم ذکر ندیتا من منعاشا قد دانا معلومی کچی دلتا عیشی نائم مراد صحیح شکنه او انتا من منا شکر دسر زلال العاقل ذکر نده خودل تبیز ذكر الموک ذکر ده لالتو زلال العاقل سره مراد لپدیشر سلات احتباق خبر امزا انترا لگا طبعا مثال بطول مثال چوالی نو ظاهر متبادر چې وګوري چې یو سړی ظاهري ظاهري سرته نظرو کې لپاره اصل مراد باندې دلالات وکي او یو کس سهل بلاغات او هغه ته وګوري چې په دې کې ال کازمقدر د دې په اصل مراد باندې دلالات وکي نو د دې ته مثال پېښ کی په اعتبار د ظاهر پېښ کی په اعتبار د ظاهر چې شرطه وګورل په خپل مراد باندې دلالات او په توګه لکې په دې کې خلل لخه ککاو لنشار والعيش بخيرا في ظلال النوك اي حمکه اغه زندگی چې اغه په صورت د حمق او د جهالت کې ممنده بهتره ده خو سره د لازم نعمت نه ده بهتره ده ممنده چا زندګی له عاشتیا او عقل کې زندگی تیری حکد ده ا مقدودا او معتوبا یعنی مقدودې په مشکت او تکلیف کې او معتوبه اته په کولیش ورو لم بسر کېتل او ګورم من عاشکت د fizial لاګي یعنی مقصود د ده ان اصل خدا خداد ان, ناعمة ناعمة دنوب حمق ان عيش اللائم ما اغز زندګی چ نعیمه په ذلال د نوم کې وی حمک کې خیر اندازه به تراده د عيش عيش نه چ شاکوي سخته سره وینې قصور د استیا کې د عقل کې وی ولفزه الفاظ د غیر وقف ان په ذالګه په مراد د لای نه کې په ګو مخله د شهرب د شو د سمشو په خلل نشو فنه یې کو مقبول مقبول واحتراز او احتراز یو کو چې په صورت د تطویل کې الفاظ سوا کے له пайдаتن او زائدن علیه له فائدتن ردی تم اتنا بو کړه خو دې وی پدې سره احتیاج راي د سره علي د چاډ د په اتنا کې الفاظ او په تطویل کې الفاظ زائدولشی خو اتنا کې له فائدتن او په تطویل کې لا له او دا کرنګ هشو کې لا له فائدتن وی لَفَتَ اِدْنَاكُم زیاده استالې پائده تنده او په تطویل او په حشو کې زیادت شته هناله پائده او بعد ولا حشو او تطویل بیا د یو بل لپاره د جداري چې په تطیل کې الفاظ معین دي او په حشو کې زائد الفاظ معینہ کته یو له پرسی واکنه اون کې به شي قبل له پرسی واکنه اومه کې دی واخترز عن التطویل وهو يزيد اللفظ ذات سیاق لشي لفظه اعیدید دادشی سوا کی متکلم اللبز اللبز اللبز از دیگه المراد پاس المراد بانی حلالی پیدتیلو ولا یکون اللبز او اولیو دیگه لبز زید معی متعینن متعینن می نحو قوله الشیرن وقب دادتی الادیم لراح الشیحی والفا قولها كربان ومینا اصل که دیگیسی من اگران پوکر دا اگرد کیسرم پا دی اراک وغیر باندی دیو بادشاہ بادشاہی لو اربد شدا بل بادشاہ ر اولګیدو یو بادشاہ ر اولګیدو لو دا ارو دکا د عراق باندې چې کوم بادشاہ د ملک باندې چې کوم بادشاہ د عراق علاقہ باندې بل بادشاہ ر اولګیدو او دې ملک نو دک عراق علاقہ باندې دک بادشاہ لوروی یو او یو زباو د غیبات صحیح دا, دا زبټ وړه او خیره ودی دوه محلونو آباد کلو نو د قرط پګاړه باندې مضبوط مضبوط نو پېو کې خپل او سېدا او پېو کې خپل خور زینب دا سکړم دې راکړه به سوچ او کوه خیره راشه د خپل پلار بدل سوچ او سل وایي د دې بادشاه نه نو د دې د پاراسو جوکو او د دې د پرداسو جوکو سره شه د پیغام د نکاح ورکا نو تکا چکم ول پلر وژلو چکم ک څورله لار وژلو نږد د دعوت ورک چردا سچل له ځلانه ما او جزمه الابرش نه یو جزمه الابرش نه یو د قاتل نږد جزمه به وي چې زه کو جنېره ما او زه خو سي حکومت کول نشم ما او زه ورمره چې زه ما د حکومت سيو چليګ نږد ځان له ملګری ګورم ادري پرما سوځدا او کو جزني کاو ګان نو بهر حال د نکاله پرمه ما او خیار انسان او مضبوط او طاقتور انسان جنګو كله منتمقه نو نظر تاسر نکا کوله واړه خبره ځان درا د بهر حال اغم ځان باتور باتور کو پوهه تیار کړ او دل تکیراله پوهه خور کو او څنګه کله ته دن نشو نو بهر حال اغه وته د مخ نه پوهه تیار کړو نو پوهه باندې ورله حمله او دې کوله کې دا نه د لاس دا د تیمته دارګونه ولا دا او د اغه مینه دې او په صورت کې دې ورته کتم او اغه وا پاتشه د پلان بدلیتنه واه واست د چکم وزیر پلو کیسر له غالبا کو سونو اغه او تختې ده او هپلقرارته او زانه الطريقه باندې بچ کو او ال تکید د دور اشتدار ته خبر ورکو د دې کم رشتدارو نو اغه ته خبر ورکو خو یو کو سبلای سب را اغه ته خبر ورکو چې واقعیا خدا سوشه او سړی بهر حال اغه اخره نه کتاب خدا او دی وزیر بدلي اغه ستوره پردا چانس کو چې انت خپل <سؤال> غوبونه ډټر د بلګ او پوز اتاټره او واپس د زباس راغی چیره التکی <سؤال> هم تا داغره اشتدار و چې دا تا دوه کړ دا تا زیاته له حاضر مت پناه راکه هغه زمانه دا غو بل او کوزه سکه کړو کاش هغه زب دا ته پناه ور کړل او عمل کې د رشه او د خپل بچا د بندي غستوره پر تنظیم باز ورکو چې التکی تجارت کو کو دا هغه په دې په اعتماد پدایو ملګری ترکیب ور کړ او بیا چې ډیر وخت شو نو دا اغار اشتدار سره د جزمه په امرش سره سلا سلاو کچوس د زبان بدل او د بدنی لپاره بیا د طریقې کار اختیار کو چې دا اغار اشتدار تاسو یو زرک خان تیار کړي او په ار بار کې بدو پوجان بنګي پسند کو کې بدو ته پوجانو بنګي نو زرک خان دا دوزر پوج مشین دی بدل نو بدلوال نو به هر حال دا خو ازل ته مطمینه وادله تجارت کو نو دوزر کسانې کینول په اغا سندکانو کې او بارونه تیار کرو زبدا چولي کې چډیرل چو وی مالر عالم ملتانو اختلا کله کلا او دن په پوز دن کو په کله تادی ورته کله او چې کله دن نشو لو حال کو جل رسونکو کاله رودانګل او دغه را دارو او داغه چې کوم لشتدار او هم رودانګل لو بهر حال زبداګي رښو زبدا مون نواله یو ترپ ته چ تخته ده له قیصر او وزیرو بل ترپ ته چ نو بس دې دا انو اختل چه دي دل نو وختل چې دې د لاسملشم نو وختل غمه چې کوم دا د پګدمکې زهر لغه نو نو هغه راواس او هغه اوخړه دا غیر د لاسلاصې شو و افات شو نو دا هغه واقعیت اشاره کوي چې جوزېمت الابرش دې ته کوم خبر وکړلو الفا کول حاکس بن ومنه هغه هغه اومن بالکذبن ومنه کذب او من دغه ضرورت ویلګي اون دا الفاظ <سؤال> پر شیر کے دا زی الفاظ دیزئے کہ یہاں نفس کاپیو کس بنو یا اونکی ضبط ولی مینم کسی ضبط ولی کہ یہاں نفس کاپیو اون دا یہاں نفس زائد دے خو اس دے کے زیادت غیر متعین دے کته دا کس بن زائد او اوکا مینن زائد گرزائے زائد لفظ متعین ہونے دے او دا تتویل دے او پر تتویل کے لپس لفظ نه نگاک شہدہ راو قول جشیرن وقد داتیل ادیما او دی کتل الادیما اچاملا لراح الشیح دادو دلاصولو دا اغشاہ ترابو راح الشیح اغا باتنو باتنو الید والا روون والا سکلا کاتکلا دانتو غیل کی باتنو الید والا و الفا وجدا او منتو بی جزیمان قول ها وینا دا دی زبا کزبان دارو ومین ان دارو وال قلب وكددت اقتات والراحشان العركان رجل تويليكي ها کی دبي اغا دلاس رباتن رغونه باتن ضرب ترغونه والراحشان جيء العركان درغونه دی في باتل الزرعين ده سنگلو په باتل ترق کې پشا طرف کې دلاسو او د سنگلو طرف کې و ضمير رايشه الفا پدې کې ضمير چه طرف د جذبه الابرش تراجي ده وفي كت ددت او قددت کې ضمير چار طرف راځي چار جهت راځي دی کټ کړ او د دې خبره ومنته نو الیزبا د زباه تراجید ولبته او بیتری وکاوله ها زمير راجید پکوله ها ګلی زباه زباه ولبته او بیتری پیکه ستیکت لزباه په قتل د زباه کې د الجزامه تلره جزامه ورو ی مارو پندله مار مشهور کی سره وخت رزه ایجن به پیدتون علی الحشوه الک الفا زائد کری په اطناب کې خلې فائدہ تل په دې سره اعتراض راغله د حشو نه حشو څه شی دی اوه زیاده نه زیادت متعین معينه نه معينه کلال فائدته نه پرد فائدې لره المرسل للمنا و سره سره معنا مڅګیو فاسدی د زیادت ته غیر متعین نه مفسر المعنا دی لاله فائدته نه سلو بر خبره زیادت معينه لاله فائدته مفسر المعنا کمداله بسوله کمداله بسوت پهې فیکلې ولا فضل فيها ا في الدنيا للشجاعه ولد ذا شعر دي ولا فضل لش ولا فضل فيها للشجاعه ولد ولا فضل فيها للشجاعه ولد وصبر الفتا لو لولاك اشعود ذا شعر متلبده ايش مطلب مطلب کنه یو لوازمانه راوزی بلک معنا پاسیدی اس لونا راغله کمر غمره نو دا دریو سیزونو بزیلت بنو یو دا بہادرین پا دنیا کې یو د صبر کنو یو دا سخاوت خو مرک شتا سرد دینا چه مرک شتا او بیان میدان جنگ تا سلی زی که مرک نو نو بیاخ بازی مسالی نم بلی که جنگ دی نو خو شعوب شتا لیکا او شعوب دا مرک راتلل شتا او بیان مسالی میدان تا پیش کی نو خو پزیلت والا کار دی ارځه بجنګاو یا به دراینه تور راسته هرڅه مرګ بناو خو فضیلت اوس پکې ده زکه چې مرګ شته او د صبر په فضیلت بناو کمرګ نه نو په مصیبت د سبب فضیلت بناو خو مرګ شته چې انسان بیا ځل د میدان جهاد کې راټین کی صبر کې مرګ په ځان تاله نو فضیلت وره خبره مرګ شته نو کمرګ نه نو که دانه تاله چې چا صبرت بناو خدای درې خبره سمين مخري که چې مرګ نه ویني د صحالت پزیلت بلو مرشتہ نو د صحوت بزیلتہ شته اوس که مرګ نه ویني د صحوت پزیلت نو ځکه ته مال ضرورتو چې مرګ نه ویني رتا ته د مال ضرورت او بیا د مال ورکول نه بیا پزیلتو صحیح جو مو د دې د شعر نه معلومیږي کمر د سحاوت فضیلت بنو د سحاوت فضیلت دا خبره معنا فاسې ده کمر نه وله د سحاوت فضیلت په صحیح نو د سحاوت فضیلت شته مرکشتنه د سحاوت فضیلت نشته هر مرشتن اصحاوات کا نو پا, پا صحیح شو زکار چلوئی ایسے بنجا مواند بس رکلا لرکلا دا موخن ختمویا تاسی روانے دا مفسد للمانا دے دا مفسد للمانا دے اوس دے کی تاسو وکشواتا یو توجیح یو بل دا خو اغا توجیح اغا دتا دے بیانی اغم سامنه نقودی یو توجیح والی چاکڑی ابن جیندی دکا چاکڑی وکشواتا الندى وقت رزا اذا احتيازه وذكرانك بفاعلتين كثر على الحش وزياده المتعينه معينه بزياده معينه خلال الفتره المفصل المعنى مب صد معناه كندا بيكون اشاره ولا فضل فيها اي بالدنيا في هذا مراد دنيا للشجاعات لطرد الشجاع والندى الصحاوه صبره و صبره لولا لك شعوب كشوبنا شعوب صد هي علم منيته ده علم لا اسم لنندى منيه شريف مرغ صرفها قدم صرف بالين شعوبی هلنګ <تصف> دا هغیره من شرت <تصف> یو پکې لمیر ته یو پکې تنیس ته کړه صحیح شه تنیس ما خدای سره په حال ضرورت دی من شرت په دغه ضرورت شهرینا عدم الفزیلت علی تقدیر عدم المد عدم الفزیلت په صورت د عدم الما کې ان نماز هره دا ظاهر د شجاعت کې چې فضیلت پکې باندې او کمرګ نه وي زکاسه باندې نو سش شجاعت کې سپزیلت نو او صبر کې سپزیلت لطیق پنی شجاہ آئید فزیند زکلو شجاہ و بہدر صلیبا یقینو بی عدم الحلاق چه مرگو نشتا وطیق پنی صابر زوال <سؤال> المحبو ہو او داغب یقینو دی صابر چه مكروه بخدم مرگ مرض ازن اشتغابا خدم حساب فضيلتنا بخلاف الباز اللي ما له بخلاف دا گس خرچكيش بل مال فانه اذا تيقن بالخلود هر کله چي اغت تيقن بالخلود باندې او د الاحتياج مان ترتبته او دائمن فانه بذله حين اذن افضل شي مرض نو په دغت وقته ديسو مما دا اغصورتنا اذا تيقن بالموت چري دمرغ باندې يکي ميپغسو ته فضيلت نو دغه سم پتا چي مرغ معنا ممكنه خا. لحينة إذن أبضل من ما إذا تأكنا بالموت بكم سرد كجينة يكينو كيف مرقباني و تخلیف المال أبروست باتي كيدو باندي وعاية اعتذاره ما ذكره الامان ابن جنی و هو أنب بالخلود و تلقه فيها من عسل إلى سل و من شدت إلى ما يسكي من نفوس السحر فلا يظهر لبذل المال كثير وبذلين ګواهیت ای اعتذاری سره ابن جنی چې کوم دی د دې شاعر نشه عناذر کولای دی او توچی کولای دا او دا شعر صحیح کړي او اگر انتها ای خبره کړه انتها رسوله انتہی بری تابیلې کړي او هغه تعویلدار شي هغه ای چې په حلود کې او په تنقل د احوالو کې کې انسان همشې شي په دنیا کې او کله یو حالت کې کله طنګې حالت کې په یو حاضر حالت کې پدې کې انسان کې انسان په هغې حالاتو کې په هغې حالاتو کې داس یو کیفیت چې انسان نه پسته سکول او په انسان باندې موږ سره همشې کله یو حالت کې کله حالت کې کله یو کې کله کله تقریبا کې ګربل کې انسان باندې زندگی ډیر آسان دي کمالې نور دې کنه له مال ورکول کې بیا څه که انسان هميشه هميشه کې به انسان دمر رب له او سب له دلو کمالې ورکول ورکول دې انسان دغه سم زندگی تیرې ده څه پزېلت نو هو چې نشتا انسان باندې دمر رب راي او دغه نارضي سم شي او مان ضرورت مرښتا مال ته ضرورت ته عادت نه د سره مال ته ضرورت شته مرګ پښته او دیم مرګ نی بیا فضیلت شته او که همشره نه د برابر له مال ته په ضرورت نه لوکو ورکول له سپیلت بنو خو چې همشره ولی او مرگ دا روان ده دا برابرېدل نه دي مال ته ضرورت شته او بیا ورکی کوي صحیح شوه فضیلت خبرم ځان تراله پته نه غوذر کړي دا سه خبره چې مصیبتونو کې سړی اړ دي ګداري ضرورت پاتي نش صحیح جگ آیت او فضیلت ظاهر یبد او سلوج یاره دار سمراول کې د زما وی چې همیشه نشوي دا هغه کمزورن ترقیق تعویل وایته اعتذاری او انتهایو زرده شر نه هغه څه ذکر کړ امام ابن جنی و هغه ویل دي چې په خلود کې او په تنقل حالات کې چې سړی بدل په تنقل حالات کې په دې همیشه والی کې چې سړی بدلیږي د تنګین اسانته او د شدت نه فراخیت اما اغا حالت بيوسق النقصا چې سکول ورکې دپستا ويس ويسه او هغه يصحل البقصه او انسان باندې فکر اساني نو فلا يظهر دانه ظاهريږي د خرچ کول لمال لپاره کثیر پزليل سب فضیلت بیا د ظاهريږي چې د مال کې چې مرکشتا لبيا او د باندې تنگشتا او د اوس ورکینو پزیلت پکېشتا وعن الحشو غير النفسي المعناه کله هي او احتراز راگه حشو پتلک اسمده پا قبل کور که حشو خطا سولی دی چه اغا زیادتی معاینه تبه لکی خو لا لی پایدتن بی لا لی پایدتن زیادتی معاینه لا لی پایدتن او یو مبسط لی المعنه دی بل غیر مبسط نا دی مبسط لی المعنه ذکر شو او اغا چه غیر مبسط لی المعنه دی لاغینه پرسکای مثالا ذکر کی که قولی هذا هو زهر ابن أبي سلماء مشهر شعر دي أغير بيهترين أشعر دي كسي دي با خيركي شعر دام دي علم اليوم والأمس قبله أوذب ويقم دنن رزيبا رزي رزي علم أو دنن رزينا دا پرونير رزيبا علم ولكن علم ما بيعدين عمي دي كدس سالتاز دي چې لیکن کم د سبا والے علم د لاغه نظرون دی ما باندې باندې بل څه پوېګل نه علم باندې بل څه پوېګل جاهل شهر دې د بریلیه نخر سوي شګنه باندې په چره مسلمان شي د کنه مسلمان شي هر شهر د خبره ده شي زه په دې علم باندې او د دې دغه علم او د مخکرې علم باندې پوېګل او د دې علاوه باندې د پوېګل د مالک کې دې شهر جاهلی جاولیت زمانی کسی دیدار ولیکن نی ادغرشتار بسی ولیکن نی عنویل منافی عدل علمی لیکن یمزو دا علم دا اغلا چکم بس اباکی احوال نازی نو عمیز دا اغلا سیما نون دیم بمانا اعما اگر نو دیتا اگر شیر کی وَالْاَمْسِ قَبْلَو اَمْسِتَوی خو پرنو تاوی قَبْل تاوی او قَبْل لَفِزو صحیحو قَبْل لَفِز تا ض او زیادت معينه د معلوم ده چې دا قبل لفظ زائد ده او څنګه چې د ما قبل کین دا د کلمز معلومو چې ونه داواله لفظ معلومه دي کوم لفظ معلوم ده زیادت زیات معينه هغه کې مودی کوم قائله کې مبصر للمنه ادلته کې مبصر للمنه نه دي یو ګنا شو یو ګنا نه دي تاکید کوم ځکه کدا تاکید شله دا خو بیا زيادت نشه نمويدل تاكيد ته ضرورت نيسته سپايده نيسته يولازه زائد دي خو غير مبسل للمنانه ودا باي چي واحد الحشو احترار را يا الحشو له زيادت سره زيادت لبادتن سره غيب المبسل للمنا اا زيادت شي معين مي او زائد بلا لبادتن خو مال نه پاس دي كه قولي شهر مال ماليومي ولم ولا مس قبلكن ولكنني يعني ما في عاد العم فلق قبله قد مهو لو نصد قبله, قبله. قبله جد دا زياده به حشوه غير مبسط للمالانه وهذا بخلاف ما يقال او ذا بخلاف دا اول چې ویل کی ابصرته بعيني بی و سمعته بعذني و كتبته بيديه بمكان يفتقر يفتقر الى التاكيد دبل خبره بعض خلکو د کښير باندي دا داوي په منزله دا د دين د تاكيد د زاید نه پس نه د امس قبل والامس قبله قبله جریدا د امس د پر تاکید او د زائد لکه کم التاس چې دلته فرصت همولې خلک پس گئی استرترغو او بیا مې بیا لې سمعته او د خلک پس او بیا بیاوزنیه بیاوزلیه او كتبتوه لکه خلک پس بیا دیه چې دلته کې داته کی دله نو د دې د پکېشي به هر حال دل تکي دغل تکي د دې دواړو کې فرق ده دا کې اسمال پاره کې ان تر تاکید ته ضرورت نشته او, قبل او. تا ام سے تا تا بل انس قبلو قبلو ته خپل امس معنا د مخ کنه معلومه او دل تکي د تاکید ته ضرورت زکه بعض ټیم کې سړي بل خبره اوريدي ولې کوي ما اوري مراد داغه دا اوريدي اوريدي نه ما تر را دا د مقصودی بعض ټیم کې لیکل کړي لیکل خدای نه لیکل ما په بل چا کړی لکه ورته شماله مساله ولیکه اوی هغه کله دا زمیدار خلک وویل کړه په ضرورت ته په کې د مجاز احتمالات شتا صحیح شګه ها او اته کړه احتمالات احتمالات او نشته دلته تاکید ضرورت دلته تاکید په ضرورت شته تاکید ته ضرورت نشته له هغه ځده کېاس کېاس معلومه بار ته دلته تاکید ذکر کول په کار دي او ته ضرورت نشته وه به خلات لاقال افسر ته بیا اوسممع ته ببي او غ یا یابي اوغي وکتب بیاه چې تتسنیږي في مقام ان پاه مکان کې یبتهکر تعکب چېغې کې احتیاج را شي چته تاانته تته حجددل تشته دا دوالهجوي از ظایب